Moldova György, a verhetetlen tizenegy. Ezen az estén is Hákovács mesélt. Ezer évig élhetünk, kedves uraim, de olyan edzőt, mint jastság Béla, a legendás Steinitz Jascsák podlóha fedezett sorból, már nem látunk többé. Mániája volt a futball, kinnaludt a pályán, a kapu hálójába ringatózva, a feje alá egy futballlabdát tett, és használt -fehér mezekkel takarózott kis mágneses tábláját állandóan magával hordta, és különféle taktikai megoldásokat próbálgatott rajta. Egyik álmatlan éjszakáján fényben találta ki például a támadó kapus felállást, melyet később német és lengyel klubcsapatok alkalmaztak nagy sikerrel. Nincs emberhiba nélkül, a mesteredző mintha kicsit túlzásba vitte volna a fegyelmezést. A játékosoknak legkésőbb délután fél ágyba kellett lenniük, mikor egyszer meglátta középcsatárunkat, amint 5 óra után tíz perccel oson ki a Nemzeti Múzeum őslintanyi kiállításáról, ott a múzeum lépcsőjén velte főve. De Jascsák nem érte be a játékosok fegyelmezésével. Személyesen ellenőrizte többek között a mosoda munkáját is, és beleszólt abba is, hogy a pálya vendéglőbe milyen savanyúságot szolgáljanak fel az ebédhez. Hiába nyert a csapat bajnokságot, a vezetőknek nem tetszett Jascsák parancsolgató módszere. Szívesen megszabadultak volna az edzőtől. Erre hamarosan mód is nyílott. Mikor Jascsák követelte, hogy a nemzetközi légiforgalom gépeinek útvonalát változtassák meg, mert a légcsavarok zúgása zavarja a fejelő tréninget, a vezetők nem támogatták javaslatát. Jascsák levonta a következtetéseket, még aznap megírta a felmondó levelét. A labdarúgó szövetség levéltárában már hatvan hasonló Jascsák levél halmozódott fel. Bár megvolt bennük a szándék, hogy segítsenek az őszmesteren, egyszerűen nem találtak első vagy másodosztályú csapatot, melyel Jastság már korábban össze nevezett volna. Hogy mégse maradjon állás nélkül, kiküldték államai jegyzőnek Mohamedániába, egy fejletlen labdarúgó élettel rendelkező országba. Jastság szívében mélységes haraggal, kezében egy futballlabdával, melyet az általa kiválasztott borjú bőréből készítettek, útrakelt Afrika felé. Itt az első este közölték vele, hogy bár véleményét mindig tiszteletben fogják tartani, sajnos nincs mód rá, hogy ő irányítsa az ország elefántsönt feldolgozóiparát, és a lehető legudvariasabban kitessékelték a központi földrengésjelző intézetből is, melynek munkájába szintén bele akart szólni. Így az csak kénytelen volt minden erergiáját a futballra fordítani. Éjszaka a tam tamtamdobok titokzatos hangjai szórták szét az üzenetet a dzsungel fölött. Jascsák Béla mesteredző labdarúgó toborzott tart. A jelentkezők alsó felszerelést, ágyékkötőt és rinocéros sarut hozzanak a pagokkal. A felhívásra 15 ezren gyűltek össze. Jascsák selejtező versenyeket rendezett a mohamedániai népisportágokban. A műsoron szerepelt kókuszdió és 100 méteres menekülés képzelt krokodil elől. Csak a 300 győztes próbálta ki a labda gyakorlatokban is. A játékos anyag végül is gyengébbnek bizonyult a vártnál. Főleg technikailag, így például csak egy öreg varázsló tudta ballából, is elfogadhatóan a kapu elé a labdát. Jastáknak hatalmas munkát kellett végezni, hogy ütőképes csapatot hozzon össze az ezüst agyar Vándordi nemzetközi kupa közdelmeire. Az ország egyetlen labdarúgópályáját, ahol jasták az ezdéseket tartotta, magas kókuszpálmák vették körül. Emberszabású majmok és papagájok rikácsolása feszítette meg a mesteredző érzékeny idegeit. Egyébként is ezerszer visszasírta otthoni kivételes hatalmát. Itt a játékosok a nagymelegben egyszerűen ott az edzést, és beugrottak a tóba fürödni. Ekkor Jascsák esti edzésekkel próbálkozott, de alkonyatkor fogták a játékosok az imaszhőnyeget, testületileg elmentek imádkozni a közeli mecsetbe, és a mesteredző semmit sem tehetett ellenük. Régi szokása szerint most is kint a pályán, a kapu hálójába ringatózva, szomorúan nézte a holdfényes játéktéren szadaszéjjel hagyott labdákat. Belátta, fel kell adnia a titkos ábránjait, hogy a Mohamedániai csapatból klasszis együttes nevel, tanítványaival átrándul majd Magyarországra, és a magyar válogatott legyőzésével bizonyítja be, milyen méltatlanul üldözték előtt Afrikába. A labda pufogására ébredt fel. Az első pillanatban azt hitte, hogy a tanítványai tértek vissza az esti imáról folytatni az edzést, de a legnagyobb megdöbbenésére azok a hatalmas termetű majmok vették birtokukba a labdákat, melyek napközben a környező kókuszdiófákról figyelték a gyakorlatokat. Jasták az első pillanatban megrémült tőlük, mert hosszú fekete szőrzetük kísértetiesen csillogott a hordfénybe, de a rémületet harmonsan felváltotta az elragadtatás a majmok kivételes labdaérzéke fölött. Mindazokat a technikai elemeket, melyeket százszor és százszor hiába mutatott be a játékosainak, a figyelmes majmok fenn a kókuszfán elsajátították. Lazak, kötetlen mozgásuk a világbajnok brazil csapatra emlékeztetett. Mikor az egyik alacsony növési majom futtából kapó centerezett, és a középen álló társa előrevetődve fejelt, Jascsák nem tudta tűrtőztetni magát. Önkéntelenül bravót kiáltott, és tapsolni kezdett. A majmok megriadtak és visszakúztak a fára. Ezen az éjszakán már nem ismerészkedtek le többet. Másnap Jastják kifaggatta a majmokról az öreg varázslót, aki a csapatában bal játszott. A varázsló elmondta, hogy ez a majomfajta, melyeket a mohammedányak humuk csecselinek, ravasz ördögöknek neveznek, a legtanulékonyabb és legügyesebb állatok közé tartoznak. Az ország régi angol urai nem csak kapálásra, traktól vezetésre idomították be őket, hanem bonyolultabb munkára is. Egy különösen értelmes majom a helyi Travels Clubban a főkomornyi kiméltóságot is elérte. A varázsló a kihivatásánál fogva tűrhetően beszélt az állatok és a madarak nyelvén, vállalkozott rá, hogy közvetít Jascsák és a majmok között. Éjszaka behúzódtak a kapufa tövébe, megvárták, amíg a majmok lejönnek a fáról és játszani kezdenek a kint hagyott labdával. Ekkor hirtelen előállt a varázsló, és különös morgásokkal, nyögésekkel beszélni kezdett hozzájuk. A majmok úgy látszik, megértették a szavait, mert nem menekültek vissza a fára, hanem fejüket összedugva tanácskozni kezdtek az átellenes kapunál. Kisváltatva egy méltóság teljes tartású javakorabeli beli majom vált ki közülük. Felkuszott a fára, egy aranysújtásos sapkát hozott magával, amelyen világosan olvasható volt a Travels Club felírás, fejére tette, majd néhány lépésnyére Jasszsáktól szerényen, de öntudatosan megállt. Jasszsák a varázslóhoz fordult. Kérdezze meg tőlük, akarnak-e futballozni? A varázsló a már ismert nyögésekkel és morkásokkal tolmácsolta a kérdést. Az egykori főkomornyik aranysújtásos sapkáját megevenve elnézést kért, Megbeszélte az ajánlatot társaival, majd mély torok hangon kimondta az egyetlen angol mondatot, melyre emlékezett. Yes, sir! A saját nyelvén beszél tovább. Az európai futballisták stílusához szokott csak attól tartott, hogy beleegyezésüket ahhoz kötik, kapnak-e jobban termő kókuszdiófákat, lakásul valamelyik közeli ültetvényen. Megkönnyebbült, mikor a varázsló lefordította a főkomonik bejelentését. A majmok úgymond tisztában vannak vele, hogy azért az élvezetért, melyet a futball jelen, fizetni kell, ám ők sajnos csak szerény anyagi eszközökkel rendelkeznek. Megkérdezte Jascsákot, hajlandó-e vállalni a tanításukat tíz páfrányért és két kupac termeszhangyáért? Ehhez legfeljebb még kilenc színes cigát tudnak hozzátenni. Nem kell külön mondanunk, hogy az amatőrszellem ilyen megnyilvánulásától Jascsák mélységesen meghatódott és lemondott a honoráriumáról. Tevékenysége ezentúl ketté vált. Napközben a látszat kedvéért foglalkozott ugye Mohamed Ánia reménytelen labdarúgóival, de most már őküldte fürdeni és imádkozni a játékosait. A helyi sportvezetők legnagyobb megdöbbenésére a mesteredző rászokott a fáramászásra Napközben ugyanis többször személyesen ellenőrizte, hogy a majmok valóban sportszerűen élnek -e. A vezetők azonban ezt a különös szokását annak tulajdonították, hogy az őszmester idegeit erősen megviselte a mohamedániai párás éghajlat. Sajnálattal közölték vele, nincs módjukban meghosszabbítani az év végén lejáró szerződését, de ez Jaszsákot egyáltalán nem érdekelte. Igazi élete a hót felkeltekor kezdődött. A majmok lekusztak a fáról. Jasszsák sípszavára néhány kört futottak a pályán, aztán bemelegítésül olyan tornagyakorlatokat végeztek, melyre a világ bármelyik pontozója a maximális tíz pontot adta volna. Annál nagyobb nehézséggel járt viszont rászoktatni őket a szabályszerű futballfelszerelés használatára. A trikót és a nadrágot ugyan megtűrték magukon, de a bőrszegekkel kivett futballcipő a végletekig megkínoszta érzékeny lábokat. Jascsák, aki mindenáron kifogástalan megjelenésű csapatot akart létrehozni belőlük, ragaszkodott a cipőhöz. Inkább lemondott néhány rendkívül tehetséges, de kényes bőrű majom játékáról. A csapat kialakításában komoly segítséget kapott az egykori főkomornyiktól, aki a pályán nem csak a támadófezezett szerepkörét töltötte be a legjobb bozsikra emlékeztetően, de karmesterként dirigálta is társait. Önfegyelmére jellemző, hogy végül megvált aranysújtásos sapkájától is, melyet pedig eleinte játék közben is viselt. Belátta, hogy erősen zavarja a fejelésben. A pályán kívül is méltó csapatkapitánynak bizonyult. Minden külön utasítás nélkül távol tartotta a fiatalabb csapattagoktól az éjszakánként odalátogató nőstényeket. Az év végére, mikor szerződése lejárt, jascsáknak sikerült egy ütőképes csapatot összehoznia a majmokból. Sőt, a legjobb tizenegy mögött minden poszton megfelelő tartalék is állott a rendelkezésére. Csak egyetlen nehézséget kellett még leküzdenie. Hogyan is vigyem őket Európába? Ugyanis a Mohamedán vám személyenként legfeljebb tizenegy majom kivitelét engedélyezték. Majd két méteres állatokat bőrönben eldugni nevetséges próbálkozás lett volna. Jascsák végül is jobb híján elfogadta a varázsló felajánlását, aki a tolmácsoláson kívül vállalta a masszőri teendőket is a csapat mellett. E célból két nagy iszákra való varázsszert is hozott magával. A tizenegy tartalékot a varázsló vámlapjára írták fel. A sző Stanley Matthewsről elnevezett angol tengerjáróhajó 1960 májusában indult el Allah Akbarból, Mohamedánia fővárosából Európa felé. Pedélzetén vitte magával Jascsákot és az öreg varázslót. A majmokat a hajófenékbe helyezték el, Jascsák kívánságára közös, tágas ketrecekben, így a játékosoknak alkalmuknél kiadós edény edzésekkel átmenteni formájukat, sőt kisebb meccseket is játszottak maguk között. A labdák pattogása az egész úton kétségbejtette a hajó személyzetét, a mentőcsónakokat állandóan kioldva tartották, mert meg voltak győződve, hogy ezt az ajt a motor kihagyásai okozzák, melyek előbb-utóbb robbanáshoz vezetnek. Álmokba se gondoltak arra, hogy lent a hajófenéken 22 dzsungel lakó majom csiszolta a labdakezelést, készült arra, hogy szézdúzza Európa legjobb futball együtteseit.